jam mbi zotriju në pengamber në Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, mbi shok të ti besnik, mbi famineve ti të, të ndarshme, mbi bashkëshor të ti të, të pastra dhe mbi gjithë muslimanët të cilët e ndjekin rrugën e ti dherën e ditën e gjikimit. Vajzdojmë e leje në Allahu Gjellewa Ala në serialin dhe vargun dhe zingjirin e këtyre ligeratave, mbi e shkrymin dhe përshkrymin e jetës dhe njarjeve të pengamberve të zotit Alehimus Salatu Ves Salam Kemi bo një shëtitje Goja Nështë ajo shumë të madhe Për po jo edhe shumë të vogël Në jetët e pengamberve të Allahu Gjelle Gjelluhu Të cilat i ka citua Allahu Subhanahu Ves Teala Në librin e ti Kemi folë për Junusin Alehi Salatu Ves Salam Në ligjeratën e kaluar Esot e kemi një pengamber tjetër Njëndër pengamber të më të mdhej nga pejgambertë përmendur në Kur'an. Andaj kemi thënë se Nuhu alayhi salatu vesselam është një ndër pejgambertë mëdhej të Allahu xhellal gjele xjalaluhun, nga mesi pejgamberëve. Ësë Ibrahimi alayhi salatu vesselam një ndër pejgambertë mëdhej të Allahu xhellal gjele xjalaluhun. Andaj u e patse te Ibrahim alayhi salatu vesselam ne vek kishim nevoj domosdoshmërisht dë Më u ndal disaën takime me Ibrahimin alayhisalatu wassalam, edhe pse këto vargje të migjëratave llogaritën dhe nënkuptojnë se ende jemi me Ibrahimin alayhisalatu wassalam në kuptimin se po folmi për nipat e tij, po flasim për nipat e tij. Pasaj pas Ibrahimit, prej pejgamberëve të cilët na morën kohë ishte Yusufi alayhisalatu wassalam. Etash jemi me një pejgamber tjetër i cili, si kur tja ipshmi hakun në të folërit këti pengamberi, këti pengamber e ka mbush këtë Kur'anin. Pengamberi cili jemi sot me ta, e ka mbush këtë Kur'anin. Adhe fillimisht duhet me justifikue shkurtimin e ligjeratës për, për arsye se nuk është mundur me folë për këtë pengamber në kësi ligjerata. Pra në disa minuta, një ditore me folë për por këtë pejgamber të sotshëm kanë dhënë dietarët e hebrezave të parë, dietarët e muslimanëve të parë, që kan Quranin, e kanë studiu Kur'anin, e kanë lexuar nga nga elhamdulillahi rabbil alamin deri te kul a'udhu birabinnas. Kan dalë me rezume, kan dalë me përfundim duke thënë kështu: kadal qur'anu an yakuna li Musa. Gati Kur'ani, gati Bon, jo që i është Po gati Kurani është me qenë për musën Pra me dhe të të lasmi për musën Alehi salatu e selam Po shikok këtë rëzimejt e këtyre djetarve Pra nëse e merë Kurani nga El Fatiha Dhe kull e u dhe bi rabbin nës Ki me gjitë vetëm për para një pengamberi Gjithmon Ta man të qesh një sure Për me në dhisa pengamber Këj fokusohet Në tjetërë nësurë nëse së shpërmend, as një pengamer kë i përmendët. U edhë kur përmendë dhe musën, përmendë dhe musën, kur shkoj musa, kur ardhë musa. Andaj e gjenë kur anë musën a.s. te jetë të përmendur. Dere se kanë thanë djetartë, Allahu gjelle gjelaluhu e ka përmendë gjarjen e musës a.s. një të shpërmend e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Në përmendë me Ligeratën Ibrahimit, së është përmendë 35 herë, e Musa, 136 herë. Andaj, ata shkalezojnë Kur'an dhe Hafizat, e din mirë, se Musa, ale i salatu dhe selam, është shumë i përmendur. Bashk me Musën, populli ti, benu Israilt, biti Jakubit, ata përmendë në shpesh. Andaj, si kur nati qasë me istorisë Musës, që i zhduhët, këtë duhet me qenë seminarë disa, disa vjeqarë nga se këtë Kurani është me musën pas Muhammedit Alehi Salatu e Selam kërejtë Kurani është për musën Alehi Salatu e Selam andaj, fillemish kështë një arsjetim dhe justifikim që është e pa mundur është e pa mundur me folë për musën Alehi Salatu e Selam që i shkemi folë për nuhin ka qenë kështu kështu kështu dhe shkojmë të fundja po Musa është cikleti madh me, ish, me, me fillu e me përfundu e gjarën e ti në Alehi Salatu vësselam. Me njërë parashtrojët pytja e pse Musa kështu? E pse Musa e paska zonë vendin matë madhë në Kur'an? Pse populli i benë Israelve e paska zonë vendin e madhë në Kur'an? Pse Allah po për e përsërit ka Musa Alehi Salatu vësselam? Filimisht Musa është njëndër pengamberdhe të privilegjuam mbi pejgambert e tjerë me një veçori që sa kanë asnjëri. E para, Musa alayhi salatu vesselam oj pejgamberi, nuk është më i madh. Më i madh e kemi paqërit. Ojë Muhamedin krye, pastaj vjen Ibrahimi alayhi salatu .Pa. vesselam. Pas këtyre dip pas këtyre dy pejgamberve, të vin ulul azm, tra të tjerë e që januhi Musa dhe Isa pas ta i ka polemik të djetartë kush është maj madhë dhe pak ma pak me deregje, kjo nuk në interesan nga së është objekt i diskutimit po pse Musa është me veqëri madhë shumëta, e para prej tëre kërejt për nga mberve Allahu ju ka fol me Gjibrillim kërejt për nga mberve Allahu ju ka fol me Melace ja ka që Melace shkoth thuj shkoth thuj kështo përveç Musës Për dhe që Musës alaihi salatu wa salam Ska qërë delegacijon Allahu Jelle wa ala Ska qërë rësul tjetër Për i me lacheve Për qëka për Ika ful vët Ika ful vët Allahu Tëbarke Wa ta'ala Andë ika thënë Allahu Jelle wa ala En ya Musa O Musa O Musa Inni en Allahu la ilaha illa ena fa'budni Vë aqni assalata lidhikri Ka thënë, o Musa, dhe ta përmendë mi shkurë, se s'kena mundësi mundalë, ku ka mri kjo, kjo bisejt me bëhe. Kuj ka thënë, o Musa, une jam Allahu, nuk ka të adhuruar me merit përveç meje. Shiko, shiko që për privilegji i malë. Kërejtë për nga mbervi ju ka thënë, Allahu i gjellëvale në përmet Gjibrilit. Shko thuju, en la ilaha illa Allah, thuju s'ka të adhuruar me merit përveç Allahot, se delegacioni folë në vetën e tretë, pra, i dërguari, kur ti ta qoj shdikanë të dykush, ajë qka i thot? Jam të folon, atë ka kisë elam për i dikuit, kisë elam për e ati, pra thot, ajë, ajë më ka qurë, anaj Gjibrili, kur ka shku të kretë për nga mërë, të ju ka thonë, Allah umë ka dërgu me të thonë, la ilaha illallah, s'ka të anëruar me merit përveç Allah, anaj të kretë për nga mërë, të gjenë Allahu, aj Allahu Te Musa pak mandryshe Allahu i ka thonë direkt Unë e jam, o Musa Unë i jam Allahu Ska ta dhërua përveç meje Ska mes mejeve te i delegacione As ambasador, unë i jam direkt e ti Fa budin i ma dhërua mua Kret në vetën e par Kret në vetën e par Dhe në nënkuptohet nga kjo Se djetarët e kanë thanë Se kur njeri ju i fol dikujt me delegacione dhe dikujt i fol drejt për drejt, këta e ka privilegjue, ti që i ka fol drejt për drejt. Kur krijetari dhe perandori dhe mbreti, dikujt i fol me njerëzja qënë njerëzit dhe dikan e thira të me bisedu vetë. Apo i shkon të shpija, cëli është majmadhë. A, ati që e ka që njerëzit, a ati që i ka shku vetë, ati që i ka shku vetë. E Allah u gjellu ala e ka morë musën me folë vetë i ka morë musën, me i folë, vët i ka thonë, la ilaha illa ana, fa abudëni, ma dhëro mua, e akimis salata, dhe falë namazin, lidhikri, për me më përmend mua, akimis salata, lidhikri. Kjo është pra, privilegji par, autoriteti i par, i musës, mbi të tjerët për nga mërë, se ka folë direkt, direkt, drejt për drejt, me zotin e ti, subhanahu, vët e ala. Tjetra, Allahu Gjele Gjele Luhu Musës i ka than In një stafaj i tuke O Musa Tit ku më zxedh për veti Nuk ki në Koran Që si shprejhe Me pengamber I ka than O Musa unë tit ku më zxedh për veti Qa në ngupitan kjo unë tit ku më zxedh për veti A pa të një sufi A i kishte shumë bi Pre një gruje një mdhejt Pe ketërës disa E ka paset e të kjerë Shafi tha, kretive ju ju du Kretive ju du, djem ju kam Pre që atënve janë krit për nga mërë pastaj Krit për që atënve Kretive ju du Ama jësë ki okay. Ajë nuk e tha kështu Pa argumenton se kur ta dikant përveqësh Sështi njetaj Dhe ki maafër zemrës Ftyrën ja kishtë e morë Jakubit veta, veta të shikonte Veta të shikonte Apo E Allah ubi dhëtë muzës alë i salatu e selam Kretja në këtë për nga mërë të mi Këtë janë të mëtë, unë i këmë dërguhe O së të fejtu këtë, titë këmë zxedhë Titë këmë zxedhë për veti Kjo privilegjë i madhë Qështë që këta jetë, mënë e menë Nëse në mundësër allohë u gjenlole me hindë disa detalët Musës, kini me pakë po këta jetë Mora du një me qitë të përpada Se se kuptoni Ngrusht i kamësu njerit e kalon të vdekur E ka rdu të vratin E ka ka për mjekri harunin I ka vo Qështë që ka vokta? Allah i ka thënë, in një stafetuk okay, e, unë titë këmë zedhë. Edhe të zedhur e njeri e trajtonë më ndryshe. Kër njeri e do di kanë, e trajtonë më ndryshe. Privilegjë i ditë, pra, i musës Alehi Saratës Seram, është sa Allah i ka thënë, nga mesi për nga mërëve o musës, je i zedhur i jemë. Je i zedhur i jemë. Kjo edhe musës ka veqori tjera, nuk kemi mundësi mundallë. Po tash, parashtrojë tjetë Nëse Musa po kuptohët se e paska zhjetë Allah, e paska përmendë qëmë, mirë. Po, qka lipin populli ti me përmendë qëmë? Musa, natërshë, e paska zhjetë Allah, e kanë gritë Allah, me përmendë ka qëmë, këtë të, të mamë. Po, qka lipin populli ti që s'janë si Musa, pse ato bu përmendë qëmë? Benu Israel, beni Israel, beni Israel. A, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a Nini, no stop. Kjo kjo përsëritet. Pyetni Hafizat. Benu Israil. Çka janë këto Benu Israil? E kuptoi Musa i miri, i ndershëm, i ngritur te Zoti xhallavala. Po populli i ti, tij, Benu Israil, çka lipin populli Benu Israil, më përdor më përdor shumë në Kur'an dhe më përmend. Dietar kanë shumë polemika. Në përgjigje në çesaj pyetje, ka të shkruar me vëllime. Kujdes. Edher njëherë përsëritet. Çdo sa i pyetje, por më ju porrgjij, dietarët kanë shkruajtur vëllime, enciklopedi. Çe kjo, kjo është ciklet i madh. Ti më më e vërtetoj, pse çikijo është përmend më shumë e çikijo? S'është së rastësisht, apo? A ju kujtohet te ngjarja me te Jusufi kur thon, Allahu ka thënë kjo është tregimi më i mirë e dietarët thonë, e nuk është bash më i miri. Shiko çfarë guximi? Allah vot kjo tregimi më i mirë apo thotë, jo nuk ka vash më i miri. E çish nuk ka më i miri? Më i mirën rënditje, apo Ibrahimia ja më i mirë? O ai të jap javën tamam? Të ta jap javën tamam se Ibrahimia ja më i mirë. Sa ja babgjishi baba i këtyrinve. Amë rënditja për tyje është më e mirë, çështot më mirë ndikohesh. Çështot më mirë ndikohesh. Ather Benu Israil, Benu Israil. Pse janë përmendur më shumë Kur'an i ka sikletavul më, i ka sikletavul kan kan kanë vënë vite ka njerëz prej ulemave çka vetët mesela janë marr vetë me mesela pse Allahu i ka veçuar banu Israil Kur'an çeodha pse Allah? Se ka pse ka veçuar popullin e Nuhit, pse ka veçuar popullin e e Salihit, Shuaibit, po popullin e banu Israilit. Këtu ka Allahu nuk vjen rasti, Allah. Përse tu i vjen rasti? Shkronjat e vogla nuk i vjen rasti. Gjetar kanë shumë djave, ajo më e kapshme asha nevena duket e kujt do me me uzgjeru në këto përgjidja, mundet më këthinë në librat e ulemove, nësë jam mundësënë Allahu Gjellohu Ale. Përgjidja ma afer mendjes, prapë thëmë, kë nuk është përgjidja e prejrë. Përgjidja ma afer mendjes është se ne dhe populli umeti Muhamedit sallallahu alaihi sallam, musliman që e kena besu Muhamedit alaihi sallatu sallam, kena me posë gogja, gogjo ma abet me qëtoj. Këna me posë kogja Muhabed me këto njerëzi Me bunën Israel, me biti Jakubit Biti Jakubit janë jehudet dhe sotë shumë Janë jehudet e sotë shumë Janë edhe krishterët e sotë shumë Janë edhe krishterët Nëse Isa është dërgut e këbëni Israelet është dërgut e këbëni Israelet Pra, na me biti Jakubit kena, kena Apo për nga mërë Me dinë me kanë kish punë Me jehudet Ku që kanë bo këtë problemet më të moja Jehudet Jehudet Allahu u gjellore prejnë meke i ka folë atje për jehudit. Prejnë meke i ka folë për jehudit. Pra, trajtimi me bënu Israel është du të mesen i kujdeshëm. Trajtimi me biti Jakubit du të mesen i kujdeshëm. Po mirë, ka mujtë me thonë kini më, më mirë shumë me qëto, edhe u krybis e da. Po jo, Allahu na e kanë djerë në sheshë qëfarë në tyre kanë ata. Për me na e qelë neve sytë. E Allahu e ka mbush Kur'anin, ata janë kështu, ata janë kështu, ata janë kështu, nuk i zihet besë, ta rrethojnë besën, tamam thonë njëra të mirë, dalit kçi, tamam thonë, ani, pse sot çka probleme mo? Tamam vojnë marrëdhëshje, ja prishin marrëdhëshjen, i kanë vënë pejgamberit aleyhis salam, u kri, vazhdo ti punën tonë, na punën tonë, mos na nguc, nuk ngucemi, tamam e siguruë, kanë nisur uktim tjetër pejgamberit aleyhis salam, vetëm kur i ka pa pas shpine, kur i ka pa te kurejtu përzi, çka lepniu këtu? E a dhe o jetë. Jetë, ka zbit ajetën Kimi gjetë, ka thonë, traftar Kimi gjetë njëst pabesës Nuk e mojnë amanetin Pastaj da ka thonë, ato i rritin fjalt A të dhejnë ajna me Ibrahimin A të dhejnë ajna me Musën A të dhejnë ajna, në, në nuk e në dvogli Në e vina ka zbit libra Pra, po i marë rëzimete ajetëve Ek shumera A të janë tolë me për nga mber A të kanë vra për nga mber Kanë vra për nga mber vleza Nuk ësht një njeri, dhe, se na sot kemi, kemi mundan me lehen Allahu i Gjelluala me një ras për e rasëve të musës se kitë Kurani thashtë gati është me musën nga veshtë një ras këna me shkoqit vetëm një vrasë që Israel, saj, ka ndotë të benë Israel sa e që që ka trajtu Allahu i Gjelluala ata pejgamber ka në vras ka ardhë nga shokteve nga shokte meri talej i salat e selam në dit i ka në vrashtë ta o të pejgamber me një dit ta shë vetëm pëdub me ta ilustru qëfar në atyre kan Kur dikush sot e vret një njeri, sa sikletovet? Sa sa të ke? Po po mos e pasish pa sa është i fortë. Nëse e vret një njeri, duhet të marrsh jetuata shumë më të madhe, apo? Duhet të marrsh jetuata shumë më të madhe. Dhe ai mbrenda nuk një të mirë, se ka vranë njëri, ka mosikletov. Dhe nuk ka më komoditeti i tij sikur para se më vranë njëri, apo? Benu Israil jo njëri thjesht vëllah. 70 pejgamber ditë kanë rruar qëfar në tyri dhëtë mu kënë kjo? Këtë hiqë pëtë se si au kalonë, prapë kanë vazhduve. 7-10 pengamberdë, leje 7-10, një me vrandit, pengamberdë, qishë më nëtë me shku dorën, pengamberdë. Me gjithë ata, ata, ata janë këta. E Allah, pëse përna i zbulon qëto? Për një mesejle, pasi që ju rëktimin e keni pak si të përbashkët me këta, jeni si qenë, qenë në si të mirë, Ju zbanë mu bo si ata, po dini ku shanë ata. Ju nuk jeni si ata, po munët ata me ju bo si si vedetja. A ndër ka thënë Allahu Gjellewala, what do? Lëvë të këfuru, kanë dëshirë të flakët, ju mu bo qafira, fe te kunune se wa e dëbani barabarë. Ha, zonë qori ka dëshirë, edhe ti, edhe une bashkë. Andaj, prezenca e banu Israileve Kur'an shumë është për këtë arsye, se kena më pas shoqërues ata deri ditën e gjykimit. Allahu ndai zvulon një orë pa rëfim pas një orë rrfim pas rrfimit. Këta janë, shiko. Këta janë. Çishë kanë bë? Allahu vesh na thot: "O ju njerëz, pejgamberi ka rrovë." O ju njerëz, pejgamberi ka rrovë, ju ai besoni se ata ja udhojnë të mirën juve? E njerësha ka rrovë pejgamberat. A është e mundër atëm e bo konferenca për botëm njërë që ka nëbërë pengambert? Cële logjike ka për kjo? Kjo sikurtime të të vërë këtë bitë të tu? Apo një anje e pasaj të imhullë me ta a fojna për pace? Për cë nëm pace, Allah, këtë fëmijtë miki vërë? Për cë nëm pace? Allah, u në i ciknëve pengambert kanë, kanë bo se ndetët mërshme. Andaj, kiz bulim Dhe kjo zbulesën Kur'an është për të na ngritë vetë dijen lart. Kujdes vllaj dashur. Ani pse përkatcohet te Musa, ani pse përkatcohet te Ibrahim, ani pse i ka thënë Muhamedit na na matmir se ti, ke këto lejonash që realitetin e ti, që realitetin e ti. Andaj edhe sot, edhe sot e konkretizojmë që mos thoj dikush apo mirë benu Israil. Jo benu Israil. Sot kin mesin ton benu Israil. Benu Israil, ana jemat di hak i janavalla. E çka thash me vot jemat di hakit? Ti me të justifiku, kejtë me primët, apo? Apo? Vjedhjet, plashkitjet, të merëve të ndryshme, kejtë me t'jarësjetu, apo? O qëshme t'jarësjetu, o dho? Unë jam, alo, në jam e ngritur, qëfar e ngritur, o dho? Ska për ngritur për etse me ata, qëka është ngritë Muhammedi, a.s. Ofendime, përdosje, në përkambje, pse? Pse une, qishone? Andaj, dhëtë me kuptuhe se te allohë, s'ka taldhje, nuk ka taldhje, o d Musa maj privilegjumi, këto janë populli musës Po prapë se prapë Allah Ka thonë, trafëtar janë Trafëtar janë, janë njërës të ligë Që i zëtë a shofi në përmjet Ajetëve, andaj, rëzimeja Mosu mashtro me parola, me simbole Flamura, lejkëto, hedhi poshtë Që e realitetin, Allah? Andë ka thonë Allah u gjelluar E hasi ben nasu E enj, ju traku, enjekulu, amenna Ve hum la juftenun A mendua njërzit thojnë Na jena musliman, na jena njërzit dhe drejë në një njeri takuali dhe të devotshëm, edhe çashtu ti loja, çashtu po e provuo. Joa që la mistin test, edhe pyetjet e testit nuk i takton ti, i cakton ai. Apo dikush bëma çka të pyetja, apo unë çka të pyetja e dije. Ajo çka të di ti diçka e di. Ai çka ta cakton, xhel le xelalu. Allahu nuk gutet. Apo shpastaj njëri dikuron shprov, domi dal frema, hajde më shpejt ku është zgjidhja. Dije se profesorit nuk sekletavat kur ti dërsit tësh bytya, apo Aqip i jetën yaar problem ti ti sikletovosh zi je atik tijo per djigat ka men genes ka men gel apo autositletim me shkalbim profesorri doshta vladitut çfarë vaj dit se përgatite vllo profesorri ka fajta nuk i ka profesorri fajta vllo pse pse sikletov preskepsut ti kishe mësuesi sikletov andaj ata she ka mësues e kan kalulet hiç pa usiklet ibrahimi thoi ke alhamdulillah allah është i but me mu megjithse i tha therrë dialin Qo buciovlo. Ço çjo pyetje u kanë e ka ditë për xhitin ka kaluar. Andaj, ti pse sikletave u shprovim? Mos mendos Allahu sikletavat. Ata janë mos janë të lëshë edhe ai bash me ti apo ai është i çet. E xhellewala ka thon Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, "Innalllaha sabur." Allahu është saburli. Kjo testë valla. Si dush me kalu, kaloj si mos dush, ai s'ka nevojë për kërkan. Andaj, po ilustroj me shembuj praktik që ta kupton se çysh trajton ti Allahu kur jeni në provë. Apo, so profesori e këshirë punën e vetë Ti këshirë punën të allatë jepi përgjigjet Nësës jep përgjigjet, e mëriton notën e duhur Musa ibnë Imran, ibnë Jafith, ibnë Azar, ibnë Lawi Ibiri, këto janë ibnë Ibiri Pra Musa ibiri Imranit, ibiri Jafithit, ibiri Azar, ibiri Lawi njoni prej djemve të Jakubit, i birë Jakubit, i birë Isħaqit, i birë Ibrahimit alayhi ssalatu wassalam. Ky është Musa alayhi ssalatu wassalam. Rezumeja e ngjarjes së Musës alayhi ssalatu wassalam është se Musa kishte lindë në kohën kur Firauni kishte pas një armërr, Firauni asaj kohaje e Egjiptit, ai kishte pas një armërr duke ardhur me zjarr i madh nga Kutsi, nga Palestina. Allah e shfiroh nga dora armikut një zjarë i cili i rëmben gjithë pushtetin e firavunit dhe pështojnë vetëm bënu Israëlt dhe ngritet nga Andra i të mërum qa është kë Andrë i mledh ato faltor dhe falgjort e vetë dhe thot shpigimi shpigimi Andrës ata i thojnë kjo argumenton se prej qane nga bënu Israëlt prej Andej nga Palestina e që të mëton janë bënu Israëlt së ato ishin në gjipt ka me dalë dikush që ka me darëdzu pushtetin. Një djallë që ka me darëdzu pushtetin. Ky lajmë e bani firaunin me danë urdër, të prerë, që të gjdo djallë i cili lindë me u therë. Me u therë. Dhe disa vite kishte therë fmi, kishte lanë qikatë edhe i ka therë djemë, dhe që aty ishte tutë. Dhe pas tajë Kura boh shumë o vla të, të vrof mi, ka thënë hajtë një vit po, një vit jo. Një vit prejni, një vit nuk prejni. Pas thaj që ka po, në që këtë vitin që ka, ka pos toleransë mësë me prej, ka lindë Haruni, vla i musës. E në vitin kër ka pos kërsnim me therë, fëmi ka lindë musa. Kër e ka lindë musën nana e vetë, është friksu se ka me vro. Edhe e ka inspiru dhe e ka frimzu Allahu Gjellivala, edhe nilë në lumin, nil, hedhe. Dha jo, fmijen o dhe, qish me hedhe, jo i dini dhimë të të fmijes, qish me hedhe, ka dhon hedhe, se na kena me takti pas, hedhe, se kena me takti prap, dhe këti ka më kanë një pozitë shumë e madhe. Allahue e frimzon me hedh nil, e hedh nil, dhe Allahue ja cakton grujen e firavunit me e kapë kët djalë, mundësona dhe i salatës selam. E merë kjo edhe U shtrija e firani thot është viti i therë, jështë me therë këta Në këna urëtër me therë Thotë jo, prit lemnit foli me burin Këlleva for me burin e vet Ka thonë, lema që ta muhe Ka thonë, lema që ta muhe Es të hlis hulli në fsi ta, ta doj për veti Ta ndoj për veti Ka thonë se koka shumë i mirë Dhe po e du shumë Ka thonë, duje vetë, se unë se duhe Ka duje vetë, doje për veti se unë se du, a e ka pas të perin të tësh ka ka me ardë rëzimi pushtetit se ka pas menen, a këka i mirë, as këka i mirë ka thonë mirë, unë e pedu për veti ka thonë maje për veti e ka morë musën dhe e ka është kujdesë për ta dhe e ka rritë musën në lejë salatu vë selam pra kjo shiko është rritë musëa në komoditetin e firavunit Musa o shrit në komoditetin e firaunit. Andaj firaunin parën bised, kër i ka, kër i shporë Musa si pengamër. Bisedën e parë i ka thonë, e këtërte, a bohues përbohosh, qërën atë kena rritë, kena gjithë lumë o të tjallë. E konë të të të të, u të mitë i konë, kena rritë, kena bojë, tjallë. Abo, ti të ashë për më delë këndër mua. I përkshtu Allah u gjelë gjelë aluhu, nga, nga, n ja ja urdhon pushtetin sepse Allahu xhallahu alaku ne ka permend në surën Ali Imran Allahu ja jep pushtetin ju til mulke men yasha u yenzu al mulke mim men yasha ka than Allahu ja jep pushtetin kush doje dhe kur e ka permend një ajet ja jep fshirë ja jep miliard komoditet ja jep apo se perandor let bëhë bon perandor po kshirë shpëjë për ka thonë ja merr çka thon u yenzu nëzë amë me shkoq pse ka përdor shpejnë një shkoq se se shlon ajo dhe a i se shlon e Allah u jaqon në disa procese a i zdo me lëqu e Allah u do me jamor Allah u jo që i smunit me jamor që që ka dhon po neve nashë provon dërsa ti bire pushteti zlumqarëve andë jaqoj Musën a i zdo ke me lëquve ma nënëci si, i dini bisejda shumë bisejda ka me Fir'aunin deri sa Musë a.s. urdhrojot që ti mërë bëne Israelt natën dhe të ikë. Dhe të ikë rrugës për për Palestinë. Edhe pse këtu kanë polemizuar dietarse ku kanë ku kanë ikë. Ikën dhe Firauni mlefosët. Firauni mlefosët. Qysh kanë dalë pa lejeën e tyre. Qysh kanë dalë pa lejeën e tyre. Dhe elshon krerët ushtrinë komplet, amar ushtrinë nga nervoza e madhe dhe mldhefi i madh u hidhën pas. Kur i lidhet pas ata ballafaqohen me detin populli i Musas bashkë me Musën. Vllahu te dhe një djalosh i cili ka qenë në mesin e udhëheqësve, pra këshilltar i Musas Yusha, djaloshi i usha, cili e ka shoqëruar në në udhimin te deri te Kadiri, Khidri alayhi salatu wassalam. Kur ballafaqohen çka thoin? Thoin populli i Musas inna la mudrakun. Na jena të nxon. To na nxon. Kur je ndërti vëllai, çka kemi baur? tha jo innehu rabbi tha zoti jam është me muë zoti jam është me muë merën si kur feterat e el gjemran kur u pon di grupët para më do deti për para këtan breg det këta pas këta më do këta më do këta më do a, a më nje me ilustru sikletin e kësa një gjarë këto dho janë kanë që kanë prej fmi këta më do Qa ju këshin bëhë këtinve, fëmi i kanë prej, qa ju këshin bëhë këtinve, kur shifën di grupët, ato kam t'ilqojnë, ka nërë dhefësit, o Musa, kuj të nëquëve, deti për para, këto për masë, ka këna në i pëtash, thotë, Allahu që të më ka urdhru, nuk e ti, që të më ka urdhru, Dhe qovëmi se këtu, ka thënë Allah u gjellohala, u e zul zilu, u e zil zelën shedite. Allah u i ka dridhme, dridhme të ma dhe besimtarë gjithmonë. Kjo është aje dridhme. Dersa të mëni e kulë me timu dridhë për besimin tanë, Allah u nuk e zbritë zgjidhjen. Në deti, Allah, për para detit. Pasta i ka thënë, fatë dribë, më shojë me, me, me drurin tanë, me shkopin tanë në detit, e është qa deti në dymëdhët pjesë, por me kalue populli musës. Dhe kur rin mes dhe kalojn këta hidhen pas. Atar Firauni e kupton se këy është adhuru Allahun, jëllo vale Zotin e botrave, këta smoret me bëk kurgush. Shko provoti me me me druna, me me çadetin. Mir po shfizoi prapse prapë rastin tha, unë e çela. Unë dha e çela këta. I dha ushtrisë, unë e çela e qela mështu më hikin djetarë dhe kjo ka qenj me një lecia ka e qeleti ti do shmi vratë ato tha ule e qela me nënëci i fut ketë u shtrien aty mërenda kur dalin Musa andej breg deti tjetër i thotë Allah u gjelluala godit e prap detin e Allah u te varë kjo vetala thot dhe u këthije në vendin e vetë deti e ata ku përfrundun të gjith u fundosën Po shikone që këto bëjë në Israelit për t'i kuptu kush janë këto njerëzi thanë, na o Musa, alasin abinë se fir'auni ka dhekës, a i zvdes a i nuk vdes a të kërra dhuru për para tha a i nuk vdes dojna me pa ka vdhek Musa tha subhan Allah uaj njerëz, ndeti krejt janë gjitë a mundet me me dikush tha jo, na dojna me pa gjena ozëm e lutën Allahun i lutja Allahun, tja qese gjenazën, e ka qita Allah u gjeluan e gjenazën, që, a ka vdekë, e mirë, ta shpa s'ka vdekë, popull i vrasht dhe ngurt, që nuk ta merë, mendja tyje, popull i ngurt dhe i vrasht, dhe i pa disciplinum, i pa ndërgjetshëm, në kulmine pa ndërgjetsis, du të me pa mesi, andaj, edhe këto i kanë thonë Musës ma vornë, erin Allah e Gjehra, o Musa, zdë besojnë ati, dërse ta shovënë Allahun, hap A përshkoni këto ateizmat, shka shpërndahën, në përbotë, ku e kanë zënafidhe? Ata zdojnë në besu tërse të shofinë Allahu në gjellë u ala. Allahu shka thotë, Fë e khadhet humus sa'i ka, e i ka mërru feja. Farë fjale do me pa Allahu në gjellë u ala. Lëka di stekë bëru, dhe Allahu me ndjemë dhejja mba. Me ndjemë dhejja mba. O dhoj dashur, ti sot një krijetar nuk delë ti e haptazi kurdush, apo? Nuk delaj ti kurdush, ha? hajte shë Ja Dush takime, për takime, për takime Me tjerë, derësa të që qëkështë te, te imadhi E Allah u gjellë vë ala Allah u te bare kjo vë te ala Shumë më imadhë se sa Ti me, me bëha i gare me ta Me rëndësi Vëzdojnë këj popull me, me jetu e jetën tash Në një komoditet tjetër Këta u zhdukën, ata mbetën E këtu Allah u fillon tash E zhvendost në gjarjen Dikun tjetër Tash mo firavun i përfundoj ta këshofë me këto vetë që kanë me bo e këtu ka shumë gjarje Allah unë e surë më bëkara e ka shkoqit një prej tëre Allah unë e surë më bëkara ne e të regonë se një ditë prej ditve musan komunikimet dhe mësimet dhe udzimet që ajevke popullit të ti një ditë prej ditve e thyrin se ka ndodhë një problem një, një, një, një djall ka pas agjën e ti të pasur në disa transmitime babën ma e vërtejtë është ajën. Dhe migë e ti ka qenj me kapitalin dhe pasurin. Dhe ki qa ka bo, një pje ka vra ajën. Tja more, pasurin nga se s'ka pas të rëshëgjimtar tjerë. I ka taku vetëm ati, s'ka pas kujtë me alam. Pra i ka taku ati. Dhe e ka morë migën dhe e ka nëgjerë në pahë, në qytetë. Dhe ka fillu me kajt, kushma ka vra migën? Aja ka vra vetë. Ka fillu me kajt, bërtet, klidh, e kështu me radhë, ku që ka vëra më i gjentëm? Afro, njërzit fillojnë zakonisht viktimës, njërzit që ashtu ilësho, kujta shofin lotin, kujtonjnë që gjithë s'ka ashtë, që shpo thët, aja, po. Ku që ka vëra? Fillon më akuzut të tjerët, fillon, ty e ki vëra, dhe lojë se ku më vëra, ty e ki vëra, dhe lojë se ku më vëra, dhe fillon konflikt i madhë. E dikush prej tërë e thatë, ta, ta pismi mus Nga se kini mu coptue në me zveti E nuk pëdim kështë e ka vra Subhara Allah, shfarë dhe të tërshmërinje Vetë e ka vra Dhe e ka E ka bo punën Që Kurani me registru dërë ditën e gjykimit Kënë gjarje Dhe që kënë gjarje E ka morë emrin e surës Më të madhe të na Surja Bakara, surja e lopës Apo? Surja e lopës e surja me madhe Që kënë lopë këtë mojë me të këtë vrasës Me që këtë vrasë që e ka vra aqën e ti Dhe e ka hedhë fajn diku i tjetër E ka viktimizu vetë vetën e ti E Allahu gjellëvanë në përmet Musës ju të regonë Se si me zhjit problemin Thotë Allahu të barëke wa taala Wa idhë kale Musa li kaumihi E kuri tha Musa popullit të ti Inna Allahe je murokum en të dhbahu bakara Allahu po je urdhronë që të therni një lopë Të therni një lopë Kalu e të tëkidhë në huzue Tha, vërtet, i... a po banë hajgarët i meneva A më dëvërtet A më dëvërtet ki ko me ba hajgarë meneva, është vra njeri Nuk i dhjetë vrasësi Ti thuf prej një lop Shikot testi Tesi, tesi go gjej sikletë është, është vra njeri Ta shumë munë për nëmendu mu vra njeri Në familje Dhe dhjenë dikush tëtë Qu prej në një lop Hoxh Djetar, edhe për nga më berqoftë. Që shishtë e ndihë? Për me e kuptu në në gjarë, në hinë në në në gjarë. Ata dhe e të tehi të dhune a huzue, a hajgarë i tu për meneva. Osh vran njeri, se dim vrasësit. Ti thupër e një lupë? Këtu ka shumë dobi. Këtë në në gjarë është e stërmbushur me, me dobi. Tha dhe Allahu Jelle Waala në juhe në Musës Qale e'udhu billahi Min an akuna min al jahilin Tha e'kërkoj mbrojtje pre Allah O të mëkam prej Men gjelletve prej jahil Kur së jam konë e gharëci Musa a.s. Kur së ka bëj gharën Musa a.s. Ka qen e'jëd Më sërjoz Se sa atat që shbojdojnë me Me të rajtua Pas e dhe Allahu Jelle Waala Qale u dhu lëna rabbeke Yubëjn lëna Ma hi Kure pënse së është hajgare seri ozishtë e ka Musa për me ozit problemi tha atar të regonat cila është ajo lopë qëfar lopë me prej tha Musa a.s. kala innehu jakulu inneha bakaratun la faridun wala bikrun awanun bejne dhalik fefalu ma të mërun tha një lopë as shumë vogël as shumë madhe në mesatare e mesme Tha dhe vepron më shpejt ashtu siç po ju them. Me një arsbatone, çish po ju them. Do të thotë Musa e vëreyti ku po doin me mrije, edhe ai e diki se këto pyetjet si si zvarritën dhe zhagitin këtu ka më shtuë presioni i kërkesës. Tha qalu da ulana rabbaka yubin lana ma lounha. Tha gatatash Allahun Zotin tan, çfarë ngjyra ka ajo lop? Çfarë ngjyra ka ajo lop? Tha Kale, innehu jakulu, inneha bakaratun safra, faqiun launuha të surrun nadhirin. Tha, ajo lop e konjiron e verdh. E shkëlqyër në të verdh, i knasht sytë kërta shifësh. Pasaj tha, Kalu dhe u lena, rabbeke ju bejjn lena, ma hie, innel bakarat e shabeha alejna. Tha, pyth edhe një har, qëfar lopa konkretisht, se na u kam përzi lopët. Na u kam përzi lopët. Dhe të shofë me, a ja kanë përzij për një me, a nuk është përzij. Edhe këse për një me kanë mu përzije. Për një me përzije për në lopët. Kur ti nuk e zbaton në lopën e parë, që të ka thënë Allahu gjellë wa ala. Thëdë Allahu të barëke wa ta ala, wa inna insha Allahu le muhtedun. Ka thënë vetë edhe një herë, se që këtë herë, këna me e zbatuë, këna me e zbatuë, këna me gjithë, që la është lopa? Kala, muhselle me tullashie të fiha tha ajo është një lobë nuk ka asë një vesë, asë një të metë edhe është shumë shtirë me shtyja ta me lëvruë nuk nështrohet letë si loj kërnarije ka ajo lobë tha Allahu gjellewala qalu l'ana gjitë tebil haqë i than e tash e gjetëm e tash e gjetëm a po pse kanë thonë tash e gjetëm po e përshpejtoj një dobi e pse këtu ka shumë dobi se e ka konkretizua Allahu qatë lopë vesh nja andaj ka disa kryje, ka disa mendje qatë ngushta janë, ti duesh vesh, vesh nja kut me te mirë tash Odo, ka posa dhe malirë, ka posa dush ka kone gjanë feja Allahu gjellovara a ma e do të ngusht vishë për mua, ka odi shka? a po? Sh, Allahu ka da në prende një lopë bqarë pas huar celën lop të parë që dhanonin dhikën e keni kriju obligimin ama dikush që shtoi kokën si të benu israelëve diçka të veçantë atako talltonit me pagujt jo vëllë s'ka nevojë më mritër të talltoni se ku shton ajo ti do ta shohësh me siç i ka thën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasaj tha fa zabahuha wama kadu yefalun e pasaj e pritën at lop e gati kanë por mës më e baurë Kënë gjarje, është në gjarja e cila e ka shkoqitë Allahu gjellohale. Në këta koshë më dobi, e para. Se Allahu të e bare këvo të ala i ka testu e benu Israiltë. Prejne një lopë, realishtë, realishtë. Këtu njëri u vijetë zëpëroftë madhe. Vrasja dhe lopa të isëni bashkonë. Hajde bashkojë. Bashkojë e... Në në fund të ashtë që e ledzojnë a kur anin hazar Po, kjo kjetë regull është Se të ashtë ti thu e po mirë, o gjaj ka lëgjoj Ka ka ka në shumë e let A vro njeri dhe dhëtë me zhidhë Kushe kush ka vro, kur kur s'pe pranon Këj tjetëri tukajtë se ma kam vro A gjënë, kushe ka vro, dhe Vjenë për nga mberi dhe dhëtë Prenë një lop Na e në të li vrasin, jo lopën Dhe dhëmë, shiko këtu E këtu testohet bes Besimi i njerijut kur vin disa adhurime, e ty si mërvesh ato. Muqun saba, a s'ka mujtë me lanë kanë tetë, muqun, me falë s'abajnë, të me mësikletavë ka të shumë. Bash, ma kohën, ma të lezeqmin, ma komoditetin, ma kur, kur shumë s'ikletavët njeriju për me prigjumin. A, a për dy reqate, a jaqia ma e madhë është, e kalon ma vonë, këtë më dvukën e kalon s'aba. A pa, ka kësi pytje, kini debatu ju një më njerës. Allah u thotë, që shtu përduhune. Por mi u të shtu juve, Allah. Unë përduhune që atë kohën, e tu dalë më nëgjesi, që është masikleti majmar, bashkë ma amëlzimin kër e kinin gjumë, qëni, haja alës salam, qëni namaz. Jo vështë që kash, ta për nga mberi së vësallem, jo vështë që kash, që që ki namaz, ashtë i cili e dalon kvalitetin e besimit, prej besimtarit dë vërtet dhe munafikit, apo a i nëtejtë që ka e falë së është si a që e falë në vaktin e vetë po, nëse thotë dikush po pse bashkë gjiket ko qële është racionalia qële është arsia e shëndosht të kuptojna arsia e shëndosht është se ka thonë Allahu Gjelluala dhe eqimus salate falë në namazin e pengamberi ka thonë e sabaje ka kohen Q që të thonë vojë dërgullë allahut një të resahat më natona A kishë mujt pak më natonë, e kishë mi falë, këjtë valla, këjtë e kishë mi falë. A më bëshë atë ko, e johë valla, a i ka thonë që atë herë, se ti si cakton pythjet, a i caktonë. A kuptut? Allah u tha, a do një me gjithë zhjithësin e problemit, kushe ka vron njeri, po, prejnë një lopë. Apo në shpeshë një i thonë, a do dhla me gjithë lumëturin, rehatin, që u fale sa bajin. Po që ishti? Shikleti të më shti, ti pëmë thumë u rahatue Po e vla, që u fale sa vajnë, kime gjithë rahatien Kime u knaxhë Dhe kime e pasë ditën shumë më të frest Se sa kur jë quë e Sikur vampir në një mdhejt Apo Ama njësë e nuk e kuptojnë këta Nuk e kuptojnë këta Andaj, shpesha njësëve ka nevoj me ju të regu se Së shkush me kuptu të, jo vla Nuk e shkush me kuptu Jo që nuk vinë së sharimët Valaj, Allahu, gjithmonë i b po disa adhurime s'perceptorën, thë prejnë një lopë. Kjo është e para. E dyta, ju tha, qëfar do lopë e? Bakara, cilë ndonjë lopë? Kjo qka argumenton, cilë ndonjë lopë? Me pason Allah u gjellovara, prejnë një kafsh, e a ja ki saktu emrin. Një kafsh ka, asë nuk ja di pamin, asë nuk është shtëpjake, asë nuk ja kam po njërzit, kamtë, durët, të rën, nuk e din çfarë asht, me pas, me thon drejtator, me pas ton, prenën i këpsh, çka ju nuk e jifni. I shkon validë, më thon, o Zot, e kish me pre, po kur se kena pa. Po? A hes me kom, a hes me durr, a zvarritet, a cën, a çka ban ajo? An deti, an tok, an xhungull, a është sedina. Jo valla. Nuk vin urra çesi. Nuk thot Allahu pre kurban lohanin, çka ka kështu o valla? Çish ki me preti ata? Po shumë kit njerëz ato. Duhet me me me delegaciona atje për me prind kurban për njërin. Po ket na ku kish mëmit. Oqallan Bakara. E ku në shtrugun e hazër për ju, ju e dini, e por donin në stop ata. Andaj nuk ka çënë pa një hor për ta lopa. S'kam thënë o Zot, çkadul kash kë lop. Lop vëlla, për ditën me totunë. Lop, lop, e dij. Prend një lop. Këshk argumenton vëllazër. Argumenton se Feja Zoti Xellwala vjen me urdhra a, fër i kije, që qëtu, që kuj ki lopën, që kuj ki delën, që kuj i kije se ndët, qëka i kap logika jote, vetën preje, ta ka në nështru Zot i Gjelluahala, mirë po këta u, u rebelun dhe u kalzun, pa disciplinum, thotë Allahu Gjelluahala, kalu e te të tëkhidhu në huzue, thëna po ban hajgarë, Musa, a, Musa si shtu ba i gare, thëna po ban hajgarë, Musa, Shiko këto një dovit jetër, Musa për nga mberi Zotit, Allaho e ki zxen nga mesi për nga mberve. Benu Israel që i kanë bolë loj loj telashe, a i dini se qëto, para se me mritë që këllop, këto kur kanë dole andë i detit, mas i kanë shpëtu pi viraunit, i kanë thënë Musës, i gje allene ilahen keme lehum elihë, o Musa, a ne i baleneve do puta si qëki popullë që ka popajt, pas ka puta. Tha, inekum qaumën të gjhëllun, thavallahi u gjahilat mdojni. Për firani t'ju ka këshbëtu allahu, lipni me adhuru puta. Lipni me adhuru puta. Që që ki, që këta, dhe më thamë, për ta kuptu që këtë fjallë. Që që, që që ki loj i njerit, që që të tëto njerës, të cilat kanë kërku me adhuru idhuj. Idhuj. Që allahu e, e ka qëjtë me njëlehtësi me adhuru idhuj. Apo, që jo amërë këtabëi, Kërë u më të ishmi, e hajshmi, që ki nuk është i meshëm Që që ki pi thëtë musës, më zë banë hajgarët i me ne dhe Ro ki seriozi, apo? Ki ki shumë seriozisht Ki pi thëtë musës, më zë banë dhe hajgarët i me muhe A gini bëti sa njerëz? A i qepti i seriozitet, a i është kulmi hajgarës Kulmi për serioziteti A po? Kur dikush, për shembul As nuk punën, as nuk angazhohet As nuk djersitës, as nuk flejon kur gjom, as për fenë e Allahut, e as për ndonjën e njerëzve. As nuk po i dobi shën për çështjen, edhe vjen të kallzon ti teori çish me zgjidht problemin e muslimanëve. Po ne me vërtet. Allah problemi e muslimanëve kan kanë me zgjidhur njerëz që as djersitën, fljehohen, angazhohen, nuk flein, kanë pajumsi. O ma ti pa pun, pa kurxoriç në tipin e benu Israelve ven nga të regonë zgjidhje globale ati në lokalje i dështum së prana odo dhe të lagjën tanë këj dështuë në familjen tanë këj dështuë redhin më të gusht këj dështuë s'ki autoritet të familja jote të mahala jote të të shëqëria jote mos hajde me zgjidhje të problemeve të muslimanve se bota muslimanve ka koka shumë më të mloja ka koka shumë më të mloja pa Allah edhin kohën e dur kur ka me ardhë Anda shikoni këta. Tan O Musa mos bën ai gare më neve. Mos bën ai gare më neve se në nuk era të ajgore, të bëj gare. Ka vdeq njëri. Apo diqush thot, shikoni, shikoni janë të vëra musliman. Gjendja musliman është në shtyr. Ollai dashur thot çdo kush e shijon. Çdo kush e shijon. Po tip se e përmen, se ti pse e përmend, nuk ke më nis asht çka se përmend. Ti, ti pse fole, nuk ke më nis asht çka sfol. Edhe Musa për ta kuptuar, Musa se po si ka njëri të vde këta. A nuk e pa? Po, Ata ka nëjë bëtanë, a i galë i të pasit, e po njerin e vdekta, dikush këtu mundohet ti me trajtu, leve se ki, ki, ki veç për në vetë, për e shikoj ki, apo, mundohet mi traj, trajtuen nga raporti, i gabun, o vla i dashur, edhe mu vra kë, gjisa dunjajës, ti sëndel jasht të ligjit zotit gjellë gjelelu, së mund është mu shvendohet për natyrës, që të ka caktua allahu, i jasht të kuveteve tua, i jasht në kone për Jasiri, u vrasu meja u tërturoj ke Bilali apo mi pasan Bilali oj, dërgurja latë po une, të të besu ti që që, që që ka pasova jo, Allah e dashur, ka dalë prit, banë sabër tha, sabëran, ja, e le jesir tha, për nga nësam, sabër o, familje Jasirit, sabër se, mos kujtoni se janë pa emocion dhe pa dhimbje po rruga e kërkon qështu du është me prit, prit Ti pse fol më shumë? S'je më i mirë. Se ti e, e trajton mëselën mangata, a? Vu po mdhimun musliman. S'je më i mirë, valla. Më i mirë është ai që punon me dije, edhe me dal mend ti. S'munesh me zon pozitën e njerëzve që sflejnin për musliman. A ti dogoc se çatin çajtorë tu po i çaja pa? A valla këto xallartash dalal mubina pa, kanë shkuan dalal. Nuk bën më trajtu kështu mëselat. I thanë Moses, ti mos u banaj gare më ba never. Jo, valla kur kush bën ajgare është ka ma seriose njërë stëdijes. Nuk ka ma më seriose, më se, mështë më paskojnë seriose të se këshin lonë familin, odo. Nuk këshin lonë familin e vetë për, për musliman. Ama ty ka Ake, ande, qi, qi, qi, qi ta ka installu që i tani që ashtu. A, ki... Andaj, qikës që gjithanë musës. O, musa, që është një shumë ma seriose se me prej loë. Këshiti zxedhe problemin. Po, anë i tipsis ta rokë, që ati e zxidhja. Anë i tipsis ta kapë, se horizontët dalojnë, horizontet dalojnë. Tha, e u dhu billa Allahu në rrujt E kalzom një kur jam konën, jë serios hajt kalzom, një. kalzom një kur për ditve Së si jam konë serios Kur e kam shu une seriositetin Hajt kalzom një një dit Tha, Allahu i më rrujt për gjahilave Së si jam gjahil Nuk jam i njëran Mirë po, shiko, kjo barë dhe ma dhe o dhe zër Me i thonë për nga mberit banu serios A ti ka fol Allahu gjellë vë ala Me pasfon janë i prej neve me Allahun Edhe pas taj me artë që të në shësni Qësht është ndih? He he, ka dalë. A di në ku shamë, a di në me kanë ka folë. A di në, a di në, a di në. A po, a i kish folë me Allah, më po tha, s'ja Allah ojna ruj, tamam, dhe nuk e fërkoj si to atën. Kalem të tjetëra. Tha, qalu di u lena rabbeke ju bejjin lena mahije. Tha, mirë, mos i ko ke sërjoz, hajt kalzona, qëfar lopë e me prej. E tash këtu vjen si kleti. Kur njëri ju e shtrëngon, e shtrëngon Zoti Gjelle Gjelaluhu. E Allahu Tebareke wa Teala, kur nuk e zbatun urdhin me njëher, Allahu Tebareke wa Teala, ja u shtrëngoj. Tha për nga Mberi sallallahu aleyhi wa sallam, in në dine, ju sron, tha kjo fe është letë. Kjo fe, shko, fillimisht, është letë, shume letë. Ako ma letë allo se lopën e parë, shkata shifsh prej e u kryë mir po ti si dush me shtrangu edhe me me me me tërr dhe me me zvarrit ë eh, bote bo shtir valla po moti i fahet thaa pejgamberi sallallahu alaihi wasalam me vërtet kjo fe është lejt wala in yushad ad din ahad illa galaba se ngushton dikush feën vetëm se ajo e munata e ngadhnjen ata apo dikush për shemb apo abdes me moru shumë lejt valla Mor, mësën, me një gotë që e ka të ujsh ka piti, ka mor abdes, ka mor abdes. A ma na e shofëmi se sot mi alëshu e disave qeshmet, apë e thotë jo valla ka dal se ka nuk ka punaj gara, abdes o vla, namaz ka me i një o vla, nuk ka punaj gara ka me datë para allahit, apo kini nikës i vjallë, o vla i dashur, me një gotë ka mor abdes, me një gotë të ujit, dhe si e ma i devaqëm, Vallahi kit namazet e tua, edhe kit namazet e tona bashk, çdo musliman e kit komplet, zbanë barabart me një namaz pejgamberit sallallahu alaj. Me 100, jo me 1000. O ma i mirë të avdes me një gotë, ti si dush laju që dhicën. Si dush, po çdo namaz gusul mer. Kote kije. Kote kije nuk baugh bash më i dëvojshëm, nuk baugh më i madh. Tha Omar bin Khattabi, mosuqutni. Mosuqutni, eponi një njërin xhami, ishte terr, ishte ul këtu njëmi i shkoi me shkop tha drejtojoti drejtojo tha po çu çu tu tu, tu lakutas kallzon gurgjo tha wallahi sun bash më devotshëm se sa madhsia e zemrës tona allahut ka fal zemrën që kaçt vogël mos mos u mundos të gëmjë zëruata oni ti pse ban punë pe jashtë më thmoja ççe Qi, kaç këki o vllaj ççe kaç këkie ande allahut e ka përmend udhëzimin kur'ani ka thon la tuzigh qulubana mos naj devjo zemrat tona të zemrë Allah, nëse e kije me matësi, që ka që ajo zbatë me ma e madhe. Andoj ta për nga meri, ale i salat e selam, duke e së shëruhe që kjo kanë të rilë shmëri, tha, kush mundohet me mujtë, me nga dhjë fejen, ajo e nga dhjën. Dhe më thonë, ti, sikur pithu Allahot, qom, qom bara, qom në gërkesë, se une, une i baj, une e tjeri, e tjera mund të tjeri, dhe risa dikun shka ti dalin menta, po, une mujtë me të angushtu të i Adikush nuk bindë dhe se me të lejtë Murnët me fitu të Allahu gjelle Gjelle gjelalu Andaj, kura ta nuk e prajtën të parën lopë A e dini ku ka shku me selja? Me e pagujt që atë lopë Me altan, o vla Apo? Me e pagujt me altan Andaj, nëse na nuk i bindë Me Allahot fillimisht Me një gotë të ujtë me mor abdes E me i falë namazët që shduhet E nëse e shtërëngojna E bomi filozofa E na do nga me tregu që na A? Në në matmojse sa dikush ta përna me non, atër dije se ka thonë për nga mejrë, ale i salatësëm, fejat mundë fiat mundosh më afort se sa sesati në këtë në këtë mesejelë ka edhe shumë prej dobive nuk na mundson Allahu xhallahu ala me i bën për mbledh të gjitha men e xelat elucim Allahu xhallahu ala që Allahu te bareke ve taala mos ta bën për nezat të së të vërtësoin thënë të tjera edhe ja u vërtësoin të tjerëve e prishin imazhin e fes Allahu xhallahu ala elucim Allahun te bareke ve taala që Allahu xhallahu xhalalu hut na mundson me kuptuar fjalën e Zotit fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam elucim Allahun te bareke ve taala që Allahu xhallahu xhalalu na largon natyrshmëri E, e liga karakteri, karakteristikat e poshtra e ti bindem Allahu xhelalu ala me zemër dhe me shpirt e lutim Allahu xhelalu ala çakat pjesa ramazanit e çoj çës pjesa më e madhe e cila ka kaluar allahut na ban pri autoritetit ka pranuën regjistrin e veprave të mira elusim allahun xhelalu ala që allahut këtë ditë të mbetë të ramazanit allahut të mëson miagjëru që don aj me fal namaz me fal taravi elusim allahun xhelalu ala që allahut të mëson ne përjetu shumë ramazana duke qen allahut xhelalu ala e knoçur mëneve aqulu qouli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu inne huwal gafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin